із потомственного розбійницького роду. Він тримав заручницею, вагітну дружину Райцежа, через яку відчаюга Михал тримав у лісі заручницею. І тільки тому Мардулаш і досі живий. У всякому разі, так думалося Марті. Добій! Вивицювати обличчя Мердули стверділо. Він більше не посміхався. «Божий суд! У вогненному колі, як у гуралів, здавна заведено!» «Гаразд!» – повахом кивнув Михал. «І тоді ти відпустиш мою дружину?» «Відпущу!» «Хоч би чим закінчився Божий суд...» Я чи мої люди її відпустять? Гаразд, знову кивнув Михалу. Коли йде? Біля підніжя Криваня, над Грончицьким озером, де сходки відбуваються. Сьогодні аж увечері. Згоден. Але спочатку я мушу побачити свою дружину. Побачиш, кивнув свою чергу мордула. Ціла твоя баба, не сумнівайся. Іди за мною. Тільки зброю тон залиш. Не вірю я тобі. Ні на оцтілички не вірю. Михайло мовчки відчепив від пояса палаш із піхвами. вийняв повернуту силим дагу. Витяг через халяву ніж і передав усе це Мартію, яка підійшла ззаду. «Їдьте до батькової хати, я туди повернувся», – махнув він рукою Абату. Абат Ян пильно поглянув на Мардул. «Він повинен повернутися», – строго сказав Абат, – і трапилося неймовірне. Мардола, який не схилив голови перед грізним воєводою, раптом понурився і опустився долу. Повернеться лагідно заспокоїв Абата, непомітно підступившись до них, ставний дідуган із широкою сивою бородою і хитрими очима. Вони сяяли пронизливою блакиттю весняного неба. А щоб напевне повернувся, ми з Кшиштофом, він кивнув на ще одного, як дві краплі води, схожого на першого старця, який підійшов слідом і напевно, доводив своєму рідним братом, і з ним підемо. При братах-кулахах жоден розбійник, хоч сам розбійницький атаман, непотребство робити не стане. Так, я кажу, Мардула, так, пане Солтису. Нехай напогодився погодився молодий розбійник, але ж я не думав і гадки не мав, коли на Божий суд кликав, щоб потай у лісі. Примітка Солтис – старішина, шановний чоловік, якому підкорялися Невеликій території. Щось на кшталт неофіційного голови клану, надто у вивничих горян гуралів. Божий суд це правильно схвалив солти з кулах. Боженька довго терпить, однак суворо судить. І на тебе гарно грішити не стану. Тільки ми з тобою все одно підемо. Слава за тобою, хлопче, дурна волочиться. Гірше від щурічого хвоста, Ще якби ти грошей чи худобину, яку вкрав, як порядний гораль. А то жінку при надії. Та й не людей наговорюєш. Солтис статично вказав на Михала. От і дивилося нам із Кшиштофом від самого Чорного Дунайця до вас у шафляри їхати».